Garizuma aldiko bigar garren asteko astelena. Evanjelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan Jesusek esan utzan jenteari, "Isan zaiteze errukior, zuen aita errukiorra danlez." Ezepaitu eta dezaitu e jainkoak epaituko. Ez gaitsetzi, eta ez zaitue gaitsetxiko parkatu, eta parkatuko deutxue emon, eta emongo deutxue neurri betea, sakatua, estutua, eta leporainokoa emongo deutxue altzora. Zuek zein neurriz neurtu, alakoaz neurtuko zaitue jainkoak jaunak esana iruzkina ikasle entzat edo esigentziak gogorrak edaukazela Jesusek esan daiteke baina gente taldearen zako eskakizunak ere ez dira makalak haberatzen zat eta asetuen zateta Madarik apen ez jaurti ondoren, jende taldearen eskakizunak jarten ditu. helburutzat jainkoa aitaren errukia jarriz. Mateok bikaintasuna jarten daban lekuan. Baina badirudi Jesusek lehundu egin nahi ditu la eskakizunak, eta guk zelan erantzuten dugun alantxe erantzun gode euskula jainkoak esangura euskula. Hau da, jainkoaren guganako jokabidea geurearen parekoa izango dala. Eta maiakatze baten jarten dauz eskakizunok. Beti ere, jainkoaren errukia aurra-aurrean jarrita. Ez epaitu, ez gaitzetzi, parkatu, emon, eta horrela neurriz kanpoko ugaritasuna hartuko da. Beti ere, gatxe egiten baiako lertzea eskuzabaltasuna ez dala utxean geratuko, horraina eta gehiago hartuko dago baino, gatxako egiten da eskuzabal izatea gauzak ilun dago zanean, ondo ez dago zanean, hurri ikusten danean, Edo doi-doi norberetzako lain dagoela uste Orduan errezago da norbere sekenkeria onestea, Besteak epaituz, edo gaitzetsiz, eskua itxiz. Behar bada, orduan txedogu beharrezko Jesusen berbok entzutea. merezi dauala eskuzabal izateak. Obe dala erruki hor jokatzea, eta norberea dala uste dana. eta gitsi dala gainera. Jokoan jartea, banantzea, erantzuna betekadea izango dalako. Hau da, jainkoak ez da usabitu badi gitziko, keinio hon bat. Begiak gora jaso behar duguz ba, aitaren errukiaz jabetzeko. Etaren semeala balezen jokatzeko gauzak gain ondo ez dago zanean edo txartoda gozanean ere erakutsi daigula noren semeala bakaran Salmo agaz otoitzean auser repikatuko dugu Ez jardun gugasen jauna gure hobenen neurrira Ez jardun gugaz jauna, gure obenen neurrida. Ez gogoratu gure kaltetan gurasuen hobenak, betorkigu laster zure errukia, oso zoritsarreko bihurtu gara eta. Ez jardun gugaz jauna, gure obenen neurrida. Izantzakiguz lagun, jainko gure salbatzalea, Zeure izenaren erragaitik, aarakagagizuz eta parkatu gure hobenak zeure izenagaitik. Ez jardun gugazen jauna gure hobenen neurrira. Atxilioen deadarra heldu bekizu, heriotzara galduak zure eskubizkorrez askatu egizuz, gukostera zure herri eta larrako hartalde garenok ospatuko zaitxugu beti, zure gorespenaz zabalduko dugu gizaldiz, gizaldi. Ez jardun gugaz jauna gure hobenen neurrira.